Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 31 Пеленс Бакханна помер на світанку. Смерть прийшла тихо, майже несподівано, коли перші слабкі золотисті промені сонця невпевнено пробрались в темряву східного горизонту. Він помер, не приходячи до тями. Коли про це сказали Балінору, той лише кивнув головою в знак підтвердження і відвернувся. Його друзі стояли з прикордонником, а потім Гендель мовчки попросив усіх піти. У коридорі за смертною кімнатою вони тихо зібрались і розмовляли тихо. Балінор залишився останнім з роду Бакханна. Якщо він загине у майбутній битві, це славетне прізвище зникне з землі. Про нього пам'ятатиме лише історія. Тієї ж години розпочався штурм Тірсіса, який теж прийшов тихо, народжуючись у ночі. Коли вартові прикордонного легіону вдивлялись в сірі рівнини під великими міськими мурами світло сонця, що повільно сходило, показало величезну армію півночі, що простягалась аж до Мермідону. Армія ретельно вишукувалась у шаховому порядку на тлі густої зелені лугів. Якусь мить величезне військо стояло мовчки, нерухомо на рівнинах під містом. Як тихі, мовчазні тіні, але з плоті та крові, заліза та каменю. А в наступну мить армія почала наступати. Тишу різко розірвав гуркіт бойових барабанів-гномів. Глибокі, пульсуючі удари яких зловісно дзвеніли за кам'яними стінами Тірсіса. Мешканці півночі повільно, неохильно наближались. Гуркіт барабанів супроводжувався тупотом взутих у чоботи ніг, що марширували у рваному такті. Метал брящав об метал. Зброя та обладунки готувались до штурму. Вони йшли беззвучно, тисячі й тисячі, закуті у броню постаті, безликі, в глибокому ранковому мороці. Величезні пандуси з дерев'яних колод, оковані залізом, важко скрипіли. Їх штовхали уперед на колесах з металевими ободами, до укріпленого урвища. Секунди спливали. Масивна атакуюча сила наблизилася на відстань у сотню ярдів до легіону, що вже чекав. А гуркіт барабанів зберігав неквапливий темп. На сході різко проступив край сонця. А на західному горизонті повністю зникла ніч. Барабани раптово замовкли. Розлоге військо раптово зупинилось. На мить запанувала глибока безперервна тиша, яка в переляканому ваганні повисла в ранковому повітрі. Наступної хвилини оглушливе ревіння вирвалось з горлянок мешканців півночі, і вони хвиля за хвилею кинулись на бій з воїнами прикордонного легіону. З підзачиненої брами височенного зовнішнього муру Балінор дивився на приголомшливу атаку. Його обличчя було холодно-безпристрастним, голос спокійним і рівним. Він коротко розмовляв зі своїми розвідниками, виславши одного на пошуки Актона та Фандвіка на лівому фланзі, а іншого на пошуки Масаліна та Гіннісона на правому. Його очі миттєво повернулись до жахливого видовища. Дика атака наближалась. За нашвидкоруч збудованими оборонними спорудами, лучники та списаностці легіону терпляче чекали команди. Балінор знав, вони можуть розбити цю масивну атаку з вигідної оборонної позиції. Але спершу треба знищити п'ять широких пандусів, які повільно котились до підніжчя урвища. Він вірно передбачив, що такі пристрої будуть використовуватись для підйому на плато. І на його низькі вали, так само, як ворог передбачив, що він буде руйнувати міську рампу. Авангард півночі був у п'ятдесяти футах від урвища, а новий король Калагорну все ще спостерігав, чекаючи. Раптом земля розверзлась під ногами ворога, і нападники з криками падали в кільце замаскованих ям, захованих по всьому підніжжю плато. Дві рампи безконтрольно впали в широкі отвори. Колеса відскочили, бруси розлетілись над руски. Перша хвиля могутнього пориву завагалась. І за довгоочікуваним сигналом Балінора лучники легіону піднялись з низьких бастіонів, щоб в упор вистрілити в розгубленого ворога. Вбиті і поранені безпорадно падали на рівнину, та були одразу ж затоптані тому що друга хвиля шквальної атаки бігла прямо по них, намагаючись досягти укріплення легіону. Три важкі рампи оминули приховані ями і продовжили безперешкодно котитись до низьких фальшбортів. Лучники легіону швидко випустили шквал палаючих стріл у дерево тих пандусів, але десятки спритних шовтих тіл, Одразу ж забрались на палаючі колоди, щоб загасити вогонь. Лучники гномів теж були на місці, і протягом кількох хвилин ураган стріл пронизував ряди обох сторін. Повністю оголені гноми, що повзали по пандусах, розірвались на шматки. Звідусіль падали люди, кричачи від болю. Смертоносні стріли знаходили цілі. Поранені бійці прикордонного легіону були частково захищені від подальших поранень низькими фальшбортами і могли отримати медичну допомогу. Але полеглі мешканці півночі лежали безпорадними і незахищеними у відкритому полі. Сотні з них були вбиті до того, як їх змогли винести в безпечне місце. Три пандуси або рампи, що залишились, все ще котились до підніжжя Урвища. Один з них вже горів. Великі хмари диму закривали зір усім у радіусі ста ярдів. І коли два пандуси, що залишились, опинились в межах двадцяти ярдів від укріплень, Балінор подав сигнал до останньої лінії оборони. Величезні казани з олією піднялись на край оборонних споруд південних земель і їхній вміст вилився на пасовище внизу, прямо на шляху пересувних пандусів. Перш ніж атакуючі встигли відійти в будь-який бік, посеред розлитої олії були кинуті смолоскипи. Вся територія зникла в масі полум'я і густого чорного диму. Ворожий штурм розпався. Зустрічні хвилі нападників злякано відступили перед стіною полум'я перед ними. Передові ряди ворога згоріли заживо. Лише небагатьом вдалося врятуватись втечею від жахливої різанини в основі оборони легіону. Вітер розносив темний дим по відкритих рівнинах на захід, і на кілька миттєвостей центр і лівий фланг двох великих армій були візуально відрізані один від одного, а також від поранених і вмираючих які безпорадно лежали посеред задушливого диму. Балінор побачив у цьому свій шанс. Різкий контрудар зараз може повністю зупинити штурм і розгромити армію півночі. Схопившись на ноги, він подав сигнал Янусу Сенпре на зовнішньому мурі, який залишився командувати міським гарнізоном. в Втуш мить масивні, оковані залізом ворота розчинились і кінний полк прикордонного легіону, озброєний короткими мечами та довгими гаківницями, з яскравими леопардовими прапорами вискочив на урвище, різко звернув ліворуч і попрямував відкритою стежкою вздовж міського муру. За мить вони досягли лівого флангу оборонної лінії легіону, де Актон і Фандвік командували прикордонниками. З краю урвища поспіхом спустили переносну рампу на затягнуту димом рівнину, і вершники легіону на чолі з Актоном з гуркотом з'їхали вниз, та широким колом повернули вліво. За наказом Балінора, уславлений полк мав обійти стіну диму та завдати удару по правому флангу ворога. Коли мешканці півночі розвернуться, щоб зустріти цю контратаку, Балінор виведе полк піхотинців, щоб завдати удару по відкритому фронту та відкинути ворога назад до Мармідону. Якщо контрудар не вдасться, обидві команди повинні негайно повернутися за димову завісу і відступити назад. Це була зухвала авантюра. Мешканці півночі переважали солдатів легіону щонайменше у 20 разів. Якщо... Тірсійців вдасться відрізати, вони будуть повністю знищені. Невеликі загони піхотинців легіону вже спустились з пересувної рампи на лівому фланзі і влаштували коротку котр-атаку у ворожі ряди, щоб захистити єдиний зв'язок кінного полку з обложеним містом. На даний момент здавалось, що ворог повністю зник на лівому фланзі, повністю сховався за димом, який сліпучими хмарами здіймався з центру оборонної лінії. На правому фланзі були запеклі бої. Дим тут був менш густий і затуляв зір обом арміям. Штурм продовжувався безперервно. Лучники легіону знищували першу хвилю нападників, але друга вже доходила до підніжжя обриву і намагалась піднятися на укріплені висоти за допомогою грубо витесаних драбин. Лінії гномських лучників випускали сотні стріл у низькі вали, намагаючись утримати захисників притиснутими достатньо довго, щоб дати можливість своїм переправитись через оборону. Лучники легіону відкривали вогонь у відповідь, у той час як їхні товариші використовували залізні піки з оборонних мурів, щоб відбивати ворожий штурм. Це був довгий, кривавий бій, під час якого жодна зі сторін не знала, що таке спокій. У якийсь момент, особливо лютий загін кам'яних тролів, прорвав оборону легіону і кинувся на відкритий прорив. Там битва тривала недовго. Крамезний командир легіону Гіннісон з червоним, як його довге волосся, обличчям згуртував солдатів, та дав відсіч тролям у кривавому рукопашному бою. Легіонери вбили невеликий загін нападників і закрили пролом. На вершині високої зовнішньої стіни четверо друзів мовчки стояли з Янусом Сен-Пре і спостерігали за жахливим видовищем, що розгорталось під ними. Гендель, Меньйон-Лія, Дурін та Дайель залишались у місті. Їхнім завданням було спостерігати за ходом битви і допомагати Балінору координувати пересування легіону. Хмари диму, що клубочились, повністю затуляли велетенському прикордоннику бачення пересування його кінного полку. І лише ті, хто перебував на високих міських стінах, могли повідомити йому про перебіг битви, щоб він міг у потрібний момент розпочати власну атаку, з центру оборонної лінії. Король особливо покладався на розсудливість Генделя, бо мовчазний двор майже тридцять років брав участь у прикордонних війнах на Анарі. Тепер сивий мисливець, південний мешканець і брати-ельфи занепокоєно вдивлялись в панораму, що розкинулась на рівнині під ними. На правому оборонному фланці бої були найважчими оскільки рішучі мешканці півночі продовжували бити окупавшийся легіон, намагаючись піднятись на кручу. Солдати тримались, робили усе можливе, щоб відбити запеклий штурм. Рівнини безпосередньо під міською брамою в центрі укріплень прикривались палаючою олією і дерев'яними рампами, які перетворились на масиви палаючих колод. На периферії диму дезорганізовані мешканці півночі марно намагались вишукуватись вплутані бойові порядки, щоб відновити розбиту атаку. Ліворуч вершники легіону вирвались з-під хмари чорного диму і наштовхнулись на перший опір. Великий загін гномської кавалерії був розміщений на правому фланці атаки, як оборонний захід проти саме такого маневру. Однак вони очікували завчасного попередження про флангову атаку, тож були захоплені зненацька. Погано навчені гномські вершники були швидко розсіяні прикордонним легіоном. Почалась серйозна атака на відкритий фланг армії Півночі. Широко розвернувшись на північ, легендарний полк опустив свої гачкуваті піки і утворив стіну в три колони завглибшки, атакуючи центр ошелешеного ворога. Актон повів своїх солдатів у точну атаку, яка глибоко врізалась у відкритий фланг і майже його розгромила. Поки невеликий загін на зовнішньому мурі очікувально спостерігав, ворог митєво перебудував свої лінії праворуч від центру, щоб зустріти цю нову атаку. Як тільки вони це зробили, Гендель подав сигнал вниз до Балінора з центру оборонних ліній спустили другий пандус. І на чолі другого полку солдатів легіону, які пішки спустились на затягнуті димом буки, з'явилась висока постать Месаліна. Коли ж другий полк зник у темній імлі, біля підніжжя пересувної рампи залишилась стояти тилова варта. Балінор зімкнув оборонні лінії і поспішив приєднатися до своїх друзів на вершині великої стіни, щоб спостерігати за результатом контрудару. Він був виконаний бездоганно. Щойно здивований правий фланг величезної армії півночі розвернувся, щоб зустріти атаку кінного полку прикордонного легіону, як піхотинці під командуванням Меселіна атакували з диму в центрі. Вишикувавшись у щільну фалангу зі списами, які покоїлись на зімкнутих щитах, висококваліфікований легіон посунувся всередину непідготовленого і розгубленого ворога, немов худобу, мешканці в півночі гнали назад, ледь не на кожному кроці падали вбиті та поранені. Вершники Актона продовжували тиснути зліва, все праве крило ворожої лінії почало руйнуватись, крики жаху стали настільки пронизливими, що навіть запеклий штурм правого оборонного флангу на мить похитнувся, коли спантеличений ворог подивився на захід намагаючись збагнути, що сталося. З вершини зовнішньої стіни на них здивовано дивився Мендюнлія. «Це неймовірно! Легіон фактично відбиває їх назад! Вони розбиті!» «Ще ні!» – тихо зітхнув Гендель. «Справжні випробування буде замить!» Погляд горця повернувся до битви. Армія півночі відступала перед натиском атакуючого легіону. Але в тилу ворога розгорталась нова активність. Армію володаря чорнокнижників так просто не розгромити. Те, чого їй бракувало у дисципліні, вона компенсувала чисельністю. Величезний загін кінних гномів мчав на зустріч атаці вершників легіону. Вони летіли безпосередньо на наступаючих вершників Актона. Їх підтримували кілька ліній лучників та пращників. З тилу ворожої армії величезна кількість високих постатей, повністю закутих в обладунки, вишикувалась в щільний, схожий на коробку стрій, та почала просуватись крізь власне в'януче військо назустріч піхотинцям легіону. На якусь мить... Люди на зовнішній стіні замислено витріщились, а потім здивовано спостерігали, як в обладунки воїни раптом почали прорубати собі шлях мечами і списами крізь відступаючих воїнів власної армії. Жорстокішої події Меньйон не бачив. «Кам'яні тролі!» – гаряче вигукнув Балінор. «Вони вб'ють Месаліна і всю його команду!» «Подавай сигнал до відступу, Янус!» Новий командир підняв великий червоний вимпел на розташованому поруч штабі. Меньон-Ліа з цікавістю дивився на мовчазного прикордонника. Здавалось, що битва була майже виграна, а він все одно закликав до відступу. Горець перехопив погляд короля, і прикордонник похмуро посміхнувся на невисловлене запитання в очах горця. Кам'яні тролі вчаться битися з народження. Це їхній спосіб життя. У рукопашному бою вони кращі, ніж бійці прикордонного легіону. Вони краще підготовані і набагато сильніші фізично. Ми нічого не виграємо, зустрівшись з ними у битві. Ми вже завдали їм серйозної шкоди. Якщо плануємо перемогти... Повинні розколювати їхню силу потрошку. Меньйон кивнув на знак розуміння. Змахнувши рукою, Белінор залишив стіну, щоб повернутися до командування внизу. Першочерговим завданням на даний момент був захист шляхів відступу для двох полків. А це означало успішну оборону пересувних пандусів, єдиного зв'язку солдатів із містом. Горець спостерігав. Як широка постать зникла з поля зору, а потім повернувся до стіни. Різанина на рівнині внизу була жахливою. Тіла вбитих та поранених лежали розкидані по усьому шляху від Урвища до тилових ліній армії півночі. Це була найстрашніша бійня, яку будь-хто з маленької групи друзів коли-небудь бачив. І вони безмовно спостерігали, як триває жахлива боротьба. Десь далеко піхотинці легіону під командуванням Саліна почали впорядкований відступ назад, до міських укріплень. Але велетенським кам'яним тролям майже вдалося пробитись крізь передові ряди власної армії. Вони готувались переслідувати ненависного ворога. У той час, як піші воїни відступали без опору, кінний полк зіткнувся з гномськими вершниками. Обидва війська вступили в запеклий бій ліворуч від наступаючих тролів. Актон, вочевидь, не міг або не хотів відірватись від нападників. Його вершники потрапили під перехресний вогонь подвійної лінії гномських лучників, розташованих на північ. Великий змішаний загін гномів і тролів-мечників обійшов вершників ззаду. Тепер загін Актона був затиснутий з трьох боків. Гендель щось сердито пробурмотів собі підніс. Уперше Мендьон занепокоївся. Навіть Янус сен нервово крокував доріжкою. Найгірші побоювання справдились замить. Новий загін тролів кинувся уперед так стрімко, що втомлені, виснаженою контратакою воїни Тірсіса, не встигли сховатись. Майже за сотню ярдів від пандуса, що чекав на них, Солдати розвернулись і пішли у бій. Клуби диму від розкиданих вогнищ чорною стіною котились перед низькими бастіонами, повністю затуляючи Балінору видимість. Той чекав перед міською брамою, а несподіваний поворот подій був добре помітний переляканим друзям на вершині високого міського муру. «Я повинен попередити Балінора!» різко вигукнув Гендель, Зістрибнувши зі своєї позиції на парапеті, Увесь цей загін розірвуть на шматки. Янус Сенпре пішов з ним, а Мейньйон та брати Ельфи продовжували безпорадно дивитись, не в силах відірватися від велетенських кам'яних тролів, що наступали на втомлених людей Масаліна. Воїни легіону зійшлися зі щитами та списами витягнутими уперед першись в тверду землю, щоб кинутись в атаку. Тролі теж вишукувались у фалангу, з наміром оточити солдатів і прорвати їхню оборону чисельністю. Меньйон похапцем кинув погляд на стіну, але Балінор не ворушився, все ще не знаючи, що цілий полк славнозвісного прикордонного легіону перебуває на межі знищення. Навіть коли Горець перевів погляд назад на рівнину, він побачив, як Гендель і Янус підійшли до прикордонного муру, дико шестикулюючи. «Вони не встигнуть!» – вигукнув у собі Меньон. «Вони не встигнуть!» Але раптом сталася дивна річ. Увесь кінний загін Актона, на мить забутий глядачами на міській стіні, несподівано відірвався від атакуючих гномів різким ривком і зібрався в ідеальний стрій розвернувшись по гострій дузі прямо на схід, позаду переслідуючих їх кам'яних тролів. А потім на повному скаку прорвались крізь гномів, що перегороджували їм шлях. Незважаючи уваги на град стріл, що сипався згори, вони мчали прямо на ряди тролів. Опустивши піки, полк вдарив по задніх рядах фаланги тролів загребущим рухом, продовжуючи просування на схід по рівнинах. Валетенські воїни були захоплені з Нинацька. десятки з них впали на землю. Але все ж це були найкращі воїні у світі. Вони миттєво оговтались, зімкнули стрій і розвернулись назустріч новій загрозі. Коли вершники Актона знову повернули на захід, то вдруге зачепили тил фаланги тролів. Ті завдали жорсткого удару у відповідь. Понад десяток вершників мертвими впали з коней, і стільки ж впали пораненими у сідла, коли полк кинувся на схід, а потім повернув на південь до безпеки. Актон досягнув мети. Своєчасний прорив дозволив обложеному полку Мессаліна зробити прорив через дим. Це був блискуче виконаний маневр, і ті, хто спостерігав на зовнішній стіні. Кричали від нестримного захоплення. Хоча їх і переслідували передні ряди розлючених тролів, піхотинці легіону сховались у диму. Більшість з них з допомогою Балінора на чолі загону підмоги опинились в безпеці на запасному пандусі. Біля підніжжя урвища розгорівся запеклий бій. Полк намагався відвести опущений міст до того, як його захопить ворог. Зрештою міст просто скинули, і через кілька хвилин тірсійці підпалили його. На лівому фланзі гвардія хоробро билась, щоб утримати інший пандус. В той час, як команда Актона в черговий раз опинилась в межах досяжності божевільних гномських лучників. Загинуло ще більше людей. В якийсь момент вершники були змушені атакувати прямо центр тонкої лінії мечоносців. Які намагалися закрити їм шлях до відступу, нарешті вони досягли притулку на кручі, майже не сповільнюючи темпу, виїхали на пандус і поскакали до відчинених воріт міста, де їх привітали натовпи радісних воїнів. Тилова оборона поспішно відступила за свої укріплення, пандус відтягнули у безпечне місце. Це був полудень. Спека сонця накрила солдатів обох армій вологою ковдрою. З похмурим небажанням армія півночі вийшла з бою на перегрупування, потягнувши з собою сотню вбитих і поранених. Дим палаючої олії висів над дивно тихими луками, а ранковий вітерець тихо-тихо віяв. Земля перед урвищем стелилась обвугленими тілами загиблих, Великі колоди зруйнованих ворожих пандусів повільно перетворювались на попіл. З поля жахливої битви почав підійматись сморід, а трупоїди, що літали і повзали, з'являлись з пронизливими, жадібними криками, щоб попоїсти. Армії дивились одна на одну з неприхованою ненавистю, втомлені, змучені болем але прагнучи продовжити вбивство, яке їм нав'язували. Кілька довгих годин колись зелена земля лежала порожня під безхмарним блакитним небом, а її вкрита шрамами поверхня випікалась і висихала під спекою літнього сонця. Тим, хто був дуже наївний, почало здаватись, що штурм закінчився, що руйнування припинилось. Думки з надією відвернулись від вбивства і виживання до сім'ї та коханих, тінь смерті на мить розвіялась. Потім, під вечір, армія півночі знову пішла в атаку. В той час як ряди гномських лучників засипали низькі вали та урвиші нескінченним шквалом стріл, великі загони змішаних моченосців, гномів і тролів робили ривки в оборону півдня. Марно намагаючись знайти слабке місце. Переносні пандуси, маленькі драбини, гаки з вузлуватими мотузками. Все це намагались використати, щоб зробити пролом у лавах легіону, але щоразу нападник був відкинутий. Це був виснажливий, жорсткий штурм, покликаний втомити і знеохотити чоловіків Тірсіса. Довгий день повільно схилявся до сутінків. Запекла битва все ще тривала. Вона закінчилась темрявою і трагедією для прикордонного легіону. Коли сутінки опустились на закривавлену землю, а втомлені вороги випустили останній залп, випадкова стріла влучила Актону в горло, коли командир кавалерії легіону повертався з завдання на лівому фланзі оборони, збивши великого воїна з коня в обійми слух де він і помер, за мить після влучення. Королівство володаря чорнокнижників було найбезлюднішим, найнебезпечнішим шматком землі у всьому відомому світі, безплідне кільце непрохідних смертельних пасток. Ніжна, життєдайна рука природи вже давно була вигнана з цього невдячного царства темряви, і пустеля, що залишилась, лежала огорнута тишею. Її східні кордони були занурені в морок, а також у сморід величезного болота Малг, похмурої, розлогої трясовини, яку ніколи не вдавалось подолати жодній живій істоті. Під мілководдям, на якому плавали вільні клапті безбарвного бур'яну, що виростали і вмирали протягом дня, земля перетворилась на багно і сипучі піски. І все, що потрапляло в їхню хватку, швидко засмоктувалось. Говорили, що Малг бездонний, і хоча по його безкрайніх просторах ще можна було розгледіти маленькі шматочки твердої землі та великі скелетні гілки вмираючих дерев, але навіть вони зникали. На краю півночі, на захід від Малгу, тягнулася безладна низка невисоких гір, які, доречно, називали лезами. Через ці гори не було проходів, а їхні широкі, похилі спини являли собою скелясті, випираючі плити, що, здавалось, виштовхувались вгору з надр землі. Досвідчений і рішучий альпініст, можливо, все ще вважав би леза прохідними. Один чи два навіть спробували. Але знайшли лише особливо отруйний вид павука, що гніздився у величезній кількості в цих безплідних горах. Вибілені кістки загиблих, розкидані невеликими білими плямами серед потемнілих скель, стали цьому доказами. У північно-західному куті королівства, там де леза звужувались до передгір'я, смертоносне кільце розривалось і на протязі більш ніж п'яти миль на південь. Україна була легкопрохідною. Тут не було ніякого природного захисту від ворогів. Але ця маленька брама в вглибкорглівства була також дуже очевидним підходом, а отже люком у клітку. І володарі цієї землі, як завжди, чекали, коли хтось необережний переступить поріг. Тут постійно вартували солдати. Готові по першому ж наказу закрити дворцята. Безпосередньо під передгір'ям майже на 50 миль на південь простягалася величезна пустеля, яку називали кірлак. Над розлогими вкритими піском рівнинами невидимо висіла важка отруйна пара, що йшла з вод річки Лете, отруйного потоку, який ліниво в'юнився у вогняну порожнечу з півдня, і впадав у невеличке озеро в глибині пустелі. Навіть птахи, які наважувались підлетіти надто близько до смертоносного туману, гинули за лічені секунди. Істотиці потім за лічені години розкладались і перетворювались на пил. Тож, нічого не нагадувало про їхню смерть. Але найстрашніший з усіх бар'єрів загрозливо простягався через південний кордон заборонених володінь, Починаючи від південно-східних країв пустелі кірлак і тягнучись на схід до кордонів болота малх. Тут і були вістря ножа, немов величезні кам'яні списи, вбиті в тверду землю якимсь жахливим велетнем, ці гори здіймались на тисячі футів у небо. Вони були схожі не стільки на гори, скільки на низку величезних пік, що випинались ламаними лініями затоляючи собою горизонт, наче пальці, що у судомі витягнулись. Лише божевільний міг би спробувати піднятися на вістря ножа. Там був прохід, невеликий звивестий каньйон, який виходив на серію скелястих передгір'їв, що тягнулись на кілька тисяч ярдів до підніжжя єдиної, самотньої гори, що знаходилась на південній межі кільця. Ошрамована поверхня цієї гори була вищерблена і понівечена часом і стихією, що надавало її південній стороні особливо загрозливого вигляду. Навіть при поверхневому огляді одразу впадає в око страхітлива схожість південної стіни на людський череп, позбавлений плоті і життя, з округлими і блискучими порожніми очницями, запалими щоками, і кривою лінією вишкірених зубів та кісток щелепи. Це був дім володаря та хазяйна. Це королівства Брона, володаря чорнокнижників. Усюди тут лежала печатка черепа, знак смерті. Був полудень, але час здавався дивним чином призупиненим. Величезна зруйнована фортеця лежала у своєрідній тиші. Звичайна сірість затуляла сонце й небо, а похмура-брунатна місцевість з каміння і землі була позбавлена смертного життя. Але цього дня в повітрі було щось більше. Щось пронизувало тишу і порожнечу до плоті і крові людей у звивистій колоні, що проходила крізь єдині ворота у масивному вістрі ножа. Це було нагальне почуття невідкладності яке висіло над проклятим обличчям королівства володаря чорнокнижників. Наче майбутні події промчали крізь час надто швидко і тепер чекали своєї миті. Тролі обережно йшли з вивистим каньйоном, але на тлі величезних вершин вони здавались трохи більшими, ніж мурахи. Вони йшли до царства мертвих, так само, як маленькі діти йдуть до незнайомої темної кімнати. Налякані, нерішучі, але готові побачити, що їх там чекає. Вони йшли без перешкод, хоча все ж були поміченими. На них чекали, їх поява не стала несподіванкою. На них можуть напасти поплічники хазяїна. Незворушні обличчя приховували справжні наміри цих істот. Інакше вони б ніколи не пройшли південними берегами річки Лети, бо серед них останній зроду, якого володар чорнокнижників вважав знищеним, останній син ельфійського дому Шаннара, що йшов за широкою спиною кельсета, його руки, здавалось, були зв'язані за спиною. Панамон Кріл йшов слідом, його руки були так само зв'язані а сірі очі дивились на великі кам'яні стіни по обидва боки з вивистої колони. Хитрість спрацювала бездоганно. Вочевидь, полонені кам'яними тролями двоє мешканців півдня були приведені до берегів річки Лете, млявого мерзенного потоку, що омивав найпівденніші кордони королівства Черепа. Тролі з полоненими зайшли на плід з гнилого дерева та іржавих ржавих залізних шипів, чий капітан був зігнутим створінням у капюшоні, схожим більш на звіра, ніж на людину. Його обличчя ховалося в складках запліснявілого чорного плаща, але чітко проглядались гачкуваті, вкриті лускою руки, що міцно тримались за криву жердину важеля і вели стародавний плід по прохолодних отруєних водах. Пасажири відчували зростаючу огиду від самої присутності на плоті і відчули відверте полегшення, коли нарешті висадились на далекому березі. Шляху назад більше немає. Сірість настільки сильно розсіялась в затхлому сухому повітрі, що за річкою не було не видно нічого. противагу цьому перед ними чітко вимальовувались високі почорніли скелі вістря ножа, Великі кам'яні пальці, що розганяли туман у напівтемряві північного полудня. Загін мовчки пройшов коридором, що розділяв висоти, заглиблюючись у володіння володаря чорнокнижників. Так, володар чорнокнижників. Чомусь ще й відчував, що знав від самого початку, від того дня, коли Аланон розповів про його видатне походження, що так станеться, що обставини вимагатимуть від нього зустрічі з цією дивовижною істотою, яка так відчайдушно намагалася знищити юнака. Час і події злились в одну мить спалах переплутаних спогадів про довгі дні проведені в поході, в намаганні залишитись в живих. Момент істини близько, він зустрінеться з ним фактично наодинці. У найдикішій країні у відомому світі, найвірніших друзів поруч не було, його супутники група кам'яних тролів, авантюрист-вигнанець і мстивий загадковий троль. Останній переконав трибунал віддати під його командування загін воїнів не стільки тому, що вірив у те, що якийсь мізерний хлопець, який супроводжував його, Якимсь чином зможе знищити безсмертного Брона, скільки тому, що просто був володарем почесного Чорного Ірексу, троє суддів також відкрили долю Орла Фейна, тролі схопили маленького гнома приблизно за годину до того, як побачили переслідувачів, і його під охороною відвели до головного табору. Трибунал швидко дійшов в висновку, що гном збожеволів. Він щось белькотів їм про таємниці та скарби, а його жовте обличчя спотворювалось в огидній нерухомій посмішці. Часом здавалось, що він розмовляє сам із собою, з повітрям, несамовито розмахуючи голими руками й ногами, наче в них сидять живі істоти. Здавалось, його єдиним зв'язком з реальністю був старовинний меч, який був єдиною власністю гнома. Меч, за який він міцно тримався, навіть тролі не змогли його забрати. А через годину його повели до володаря чорнокнижників. Далі, на північ. Каньйон хитро звивався серед високих вершин вістря ножа, часом перетворюючись з широкої стежки в вузьку щілину. Дебелі тролі без перепочинку продирались прокрученим проходом. Кілька з них вже були тут раніше. І вони вели інших у постійному, виснажливому темпі, швидкість мала вирішальне значення якщо вони затримуються зло замкне орла Фейна з стародавнім мечем у власних підземеллях і здригнувся від такої можливості. Це вже могло статися, вони могли йти прямо на власну страту. Кожного разу під час довгої подорожі з Калгейвена. Володар чорнокнижників, здавалось, знав кожен їх крок. Кожного разу він чекав на них. Це було божевіллям, жахливим ризиком. Ба й навіть їм вдасться. Якщо щі нарешті візьме меч Шанари, то що далі? Юнак про себе розсміявся. Зможе він зустрітись з володарем чорнокнижників без Аланона поруч, не маючи жодного уявлення про те, що може привести в дію приховану силу легендарної зброї. Юнак вирішив, якщо якимсь дивом йому вдасться роздобути меч Шанари, то він тікатиме, рятуючи своє життя. Всі інші хай роблять те, що забажають. Він був певен, що панамон Кріл схвалив би цей план. Але від початку подорожі до королівства черепів вони не перекинулись і десятьма словами. Що вперше в житті Панамона, яке складалось переважно з втеч і авантюр, злодій злякався. Але він все ж пішов за кельсетом і щі. Пішов, бо вони його єдині друзі. Пішов, бо гордість не дозволяє йому вчинити інакше. Його основним інстинктом було вижити за будь-яку ціну. Але він не дозволив би собі зганьбитись навіть заради того, щоб залишитись в живих. Причини, що спонукали Кельсета до цієї небезпечної справи, були менш очевидними. Щі думав, що розуміє, чому троль спокійно наполягав на тому, що вони повинні знайти меч Шанари. І це набагато більше, ніж особиста помста за вбивство сім'ї. Щось у Кельсеті нагадувало Щі про Балінора. Якась у ньому була тиха впевненість, яка надавала силу. Щі відчув це, коли Кельсет сказав, що вони повинні переслідувати орла Фейна та меч. Ці лагідні, розумні очі сказали хлопцю, що троль вірить у нього. І хоча ще не міг це пояснити, все ж знав, що повинен йти за своїм другом велетним. Якщо він відвернеться зараз, після довгих тижнів, проведених у пошуках меча, він зрадить і своїх друзів. І себе. Стіни зі скель з обох боків різко обірвались. Каньйон вийшов у похилу долину, що здавалась широкою западиною в суворій глибині царства черепів. Її поверхня була безплідною і сухою, земля розбита розсипом кам'янистих горбів і пересохлими руслами річок. Група зупинилась мовчки. Кожна пара очей – Мимоволі звернула увагу на самотню гору в чаші маленької долини, південна частина якої безтямно дивилась на них з двох величезних порожніх очниць, це прокляте обличчя чекало на прихід свого володаря, ще й відчув, як волосся на потилиці піднялось, і раптовий холодок пронизав його маленьке тільце, з за скель з обидвих боків. Вийшли потворні, неповороткі істоти. Їхні величезні тіла були сірими, як вмираюча земля. І облич майже не було. Колись вони були людьми. А зараз просто стояли прямо на двох ногах. Безцільно розмахували двома руками із сторони в сторону. На цьому схожість закінчувалась. Шкіра текстури кридяної замазки, майже гумова. Рухались вони, як бездумні істоти. Не мав привиди з якогось страшного кошмару, ці дивні істоти обступили тролів та втупились у коруваті обличчя, наче хотіли переконатись, що це за істоти прийшли до них. Кельсет злегка повернувся і рушив до Панамона Кріла. «Тролі називають їх мутенами», – тихо прошепотів авантюрист. Стій спокійно. Пам'ятай, ти в полоні. Головне – зберігай спокій. Одне з потворних істот пронизливим тоном звернувся до головного троля, жестикулюючи, вказуючи на двох зв'язаних чоловіків. Відбулася коротка розмова. Потім один з тролів сказав щось через плече кельсету, який одразу ж махнув рукою щіта панамону, щоб ті слідували за ним. Тріо відокремилось від основної групи. У супроводі двох інших тролів вони мовчки пішли за одним з неповоротких мутенів. Той повернув і досить невпевнено рушив до внутрішньої стіни скелі ліворуч від них. Щі озирнувся і побачив, що тролі розбігались по обидві боки від входу в каньйон, ніби вже чекаючи на повернення супутників. Решта мутенів не рухались. Поглянувши ще раз уперед, юнак побачив, що вони йтимуть по довгій тріщині, яка відходила на сотні футів угору. Ця щілина здавалась проходом до чогось більшого. Маленька група рушила уперед. Їхні очі намагались пристосуватись до раптової темряви. Виникла пауза, коли їхній провідник зняв зі стіни смолоскип та запалив його непомітно передавши одному строю, а потім вони продовжили шлях. Вочевидь, власні очі мутена звикли до чорнильної темряви, бо той продовжував вести їх далі. Вони увійшли в сиру, смертючу печеру, яка переходила на кілька бездонних проходів. Звідкись здалеку їй здалось, що він почув слабкі, холодні звуки криків, які знову і знову відбивалися від стін луною. Панамон різко у мерехтливому світлі смолоскипів. Його широке обличчя вкрилось пітніми прожилками. Мовчазний, неуважний мутен пошкандибав уперед в один з проходів. Слабке світло з отвору розколени зникло у темряві. Відлуння чобіт по камінню було єдиним звуком. Їхні погляди ненадовго зупинялись на залізних дверцях без вікон вмурованих у скелю по обидва боки проходу. Вони все ще чули слабкі крики, але тепер вони здавались більш віддаленими. З камер, повз які вони проходили, не долинало жодних людських звуків. Нарешті провідник зупинився перед одним із важких дверей, коротко вказав та поговорив із тролем тим ж гортанним тоном. Він повернувся, щоб йти далі. І тільки-но зробив перший крок, як троль заніс велику залізну булаву та обрушив її на громістку голову істоти. Мутен впав на підбоку. Кельсет послабив мотузки, що зв'язували щита панамона, а двоє тролів, що лишились, сторожко стояли перед дверима каменем. Після звільнення друзів кам'яний троль по-котячому підійшов до залізних дверей і зняв защіпки з петель. Хопившись за прути, він потягнув двері на себе. З різким стреготом вони відчинились. «Зараз ми побачимо!» Суворо зітхнув панамон. Він взяв смолоскип у керсета та обережно ступив до крихітної кімнати. Двоє супутників пішли за ним. Орл Фейн сидів, згорбившись біля дальньої стіни. Худі ноги були закуті в ланцюги які були прикріплені до кам'яної підлоги. Одяг подертий, брудний. Це вже була не та істота, яку вони схопили кількома днями раніше на рівнинах Стрелегейму. Він подивився на трьох друзів з бездумною зневагою. Його худе жовте обличчя розпливлось в огидній посмішці, а сам він безглуздо пробурмотів щось собі підніс. Його очі дивно розширились від світла смолоскипа. Гном розвернувся довкола. Він говорив так, поводячись, ніби в маленькій камері були інші, невидимі для всіх, крім його очей, істоти. Троє чоловіків і троль оцінили стан гнома, а потім їхні погляди миттєво кинулись на кистляві руки, які все ще владно стискали пошарпані піхви, де був об'єкт їхніх довгих пошуків. Старовинне руків'я тьмяно мерехтіло у світлі смолоскипа, даючи їм тіньовий образ піднятої руки, що тримала палаючий смолоскип. Вони знайшли його. Знайшли меч шанари, Ніхто не ворушився, але збожеволілий гном все ж притис меч до виснаженого тіла. В його очах промайнуло впізнавання, коли він побачив гостру піку, що блискувало з обрубка руки Панамона. Авантюрист загрозливо ступив уперед і нахилився в притул до худорлявого обличчя гнома. «Я прийшов за тобою!» – суворо промовив розбійник. Орл Фейн, здавалось, зазнав раптової трансформації при звуці голосу Панамона Кріла, і переляканий крик вирвався з його вуст. «Віддай мені меч, підступний ти щур!» – сказав злодій. Не чекаючи відповіді, він схопив зброю та спробував вирвати її з напрочуд міцної хватки тепер вже добряче наляканого гнома. Але навіть коли смерть дивилась йому в очі, Орл Фейн нічого не хотів віддавати. Його голос перетворився в крик, і браптовій люті панамон опустив важку залізну руку на незахищений череп кортуна. Гном зім'явся без свідомості на холодній підлозі. «Ми стільки днів ганялись за цим створінням!» Сказав Панамон, а потім знизив голос до шепоту. «Мені здавалось, принаймні я отримую задоволення від того, що побачу, як він помре. Але він того не вартує». З огидою він потягнувся до руків'я меча, маючи намір витягти зброю з піхов. Але кельсет ступив уперед і поклав на плече руку. Все ще розлючений, розбійник холодно подивився назад. Кам'яний троль безшумно відійшов до юнака. Авантюрист кількома миттями пізніше також. Меч шанари по праву народження належав щі, але хлопець вагався. Він пройшов такий довгий шлях, стільки пережив, і все заради цієї миті, а тепер йому лячно. Він відчував холод у середині, дивлячись на стародавню зброю. На мить він подумав про те, щоб відмовитись, знаючи, що частина його не зможе прийняти величезну відповідальність, а потім згадав про жахливу силу трьох ельфійських каменів. А як же сила меча Шаннари? Він уявив собі обличчя Фліка, Меньйона, та інших, хто так завзято боровся за те, щоб заволодіти мечем для нього. Якщо він зараз відвернеться, то зрадить довіру, яку йому надали. По суті, він заявить, що усі їхні дії були марними. Він знову побачив темне, загадкове обличчя Аланона, який докоряв йому за безглузді ідеали, за відмову бачити людей такими, якими вони є насправді. Йому доведеться відповідати і перед ним. І історику не сподобається ця відповідь. Задерев'яніло він підійшов до орла Фейна і схилився над гномом. Його спітнілі пальці міцно стиснули холодне металеве руків'я, де був зображений палаючий смолоски. Якусь мить ще й вагався, а потім повільно витягнув меч Шаннарні.